الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله الصادق الامين وعلى اهله الطاهرين وعلى اصحابه الذين لازموه ملازمه ظل لصاحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم كن راعي في كلامي واجعله اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد اوصيكم كما ينبغي ان اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاعزاء يقول سبحانه وتعالى لا أشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشرف ولا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ndio katika imani baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo na inavyojulikana kwamba madhumuni ya hutba ni kueleza yale ambayo yamo katika hii wiki yanayohusu Uislamu na waislamu kwa ujumla wa na waislamu kutafuta habari za waislamu wenzao ni jambo la wajibu. Kujua nini kinachoendelea katika umma wa Kiislamu. Kisayachwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alifika kusema mal lam yahtam bi umuri al muslimin minhu. Yeyote asiyeshughulika na majambo yanayohusu waislamu si katika kisa ponesa jambo la kujua waislamu wana nini ni jambo la lenye uzito mkubwa sana na hiyo ni kwa sababu udugu wa uislamu una ngumu zaidi ya udugu wa damu ikiwa hawa ndugu wa damu hawako ndani ya uislamu lakini wakiwa ndani ya uislamu na wakashikamana na uislamu hasa na daraja mbili wanaudugu wa damu lakini pia wanaudugu wa imani na utafuta katika historia uh, mtume Muhammad sallallahu wa wasallama na ujumbe aliokuja nao aliweza kumbashiria moto ndugu yake wa damu baba yake mdogo lakini akaenda kumbashiria pepo Bilalun Habashij Bilali Muhabbi. Akitamka wazi katika minadamu watatu waliobashiriwa moto kabla hawajafa ni Abu Lahab. Akiambiwa wazi kabisa kila mtu akisikia na akielewa kinachosemwa. Tabatta yada Abi Lahabin wa tabba. Ma aghna 'anhu maluhu wa kasaba fayasla nara dhat lahabin wa kijidha hablu mwa mtaji sayafila naara ataingia motoni. yuko hai huyu <coughs> ni babake mdogo kwalesha udugu wa damu usio na mafungamano na udugu wa imani ni bora udugu wa imani mara elfu kuliko udugu wa damu lakini wakati huo katika safari yake ya Isra na Miraj anakuja anamuuliza bilali nimezi mwezi nyayo zako peponi Maski anabashiria pepo. Haiwezekaniki nyayo zika tiki peponi. Alafu yule mtu anje peponi. Maanae ndio katika bishara za watu wa mwanzo kubashiriwa janna ni bilali ndio sasa Sasa enahusu mapi club ni mambo ambayo lazima Waislamu wawe wanayajua. Leo Magharibi wametuchota tukachoteka. Waislamu watakujua yanahusu Waislamu wenzao. Wala nini kinachojiri katika ulimwengu wa Kiislamu. Lakini wako tayari na wako binde kujua ligi za mipira zinaendaje. Yaani mtu hapa kachonikata na zakuta anajua mechi mpaka za mwakani mwezi wa saba za klabingu atacheza wa wapi taidaje ipo Lakini mimi kinahusu Uislamu kana ha habari wala hayamuhusu Namba zaidi tukapangikizwa fikra chafu na mbovu kabisa za udhalendo Kama litamuhusu basi ni Muislamu wa wapi? kwenye kimtaa chake amekufa amepata tatizo mega naweza kazungumza ukoo wake labda nchi yake imeisha lakini ule wa Palestina, ile Palestina ile. Ana nusu nini? Asi kwa maneno lakini vitendo vyake vinaonyesha kama hayamuhusu ya yule. Lakini haiko hivyo. Bila msibu Muislam popote pale, basi Muislam anatakiwa aliitikie. Kama ni au uitikie. Kwa sababu huyo ndiyo mwataraji mtaishi wote akiwa rafiki yako kipenzi chako janna maanake jana janna yule ndiyo hii unayotafuta wewe Hakuna janna ya Waarabu wala hakuna janna ya Waasia wala hakuna janna ya waafrika weusi wala hakuna janna ya Wazungu aah Kuna janna ya wachamungu Basi Hakuna jana wa Amerika, kuna jana ya Saudi, hakuna jana ya Tanzania, kuna jana ya South Africa, kuna jana ya wa Mungu. Bas. Sasa huyo ndiyo rafiki yako, ndio ndugu yako, umelele, lazima ujue sababu zake Kabla ya kuanza hotuba nimesoma aya kwa Mzungu anasema Latajidanna asaddan nas. Adawatan lil ladhina amanu al والذين اشركوا وتوقعت ولاهاتهم بانوا عدوي زيدي اشدنا وانوا عدوي زيدي لو اسلام وكمنوا و الله كما كما اليهود يهود والذين wala tajidanna aqraba hum mawaddatan amanu na utaona wale ambao kidogo wanaukaribu karibu fulani na waamini alladhina kalu ina nasara ni wale wale si sisi ni wakristo haya maneno allah subhanahu wa ta'ala kayazungumza karne 14 zopita yameendelea kuwa hai yako hai yatakuwa hai mpaka siku ya kiyama kile kilichozungumzwa ndani ya qur'ani kitaonekana na kinaonekana na kimeonekana na hakitokuweza kupingwa na chochote kile maneno yote ya mwanadamu atakavyoundwa na kuundwa tena hawezi kufikia ya yali ya maneno ya Qur'ani yaliyo ndani ya Qur'ani kwa sabani maneno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii inaonesha kinachojiri hivi sasa ulimwenguni ni wadui ya Uislamu umechupa mipaka Anaifuatiia habari katika news uh, katika mji wa New Delhi kuna misikiti zaidi ya saba imevunjwa na kuchomwa moto kuna waimamu kadhaa wamemwagiwa asidi kuna waislamu kadhaa na wanahusika sasa hivi mpaka sasa ni 47 wamekushakufa na wengine mamia ni majeruhi kwa salamu moja tu wama naqamu ila ayu minal billahi alaziz alhabib hawakuadhibiwa hawa analopita wala hawatoadhibiwa hao sasa kosa moja tu ni kumwamini allah subhanahu wa ta'ala dunia imekaa ile ka kimia waabudu ngombe wamekuja juu kwa nini nini chaabudu ngombe kama tunavyoabudu Wana nini msiwe na vijimungu vyenu kwenye ofisi yenu, kwenye masoko yenu, popote unapotembea, mfukoni, unakiinamia, umejitengeneza mwenyewe, kwa nina nini ninyi msiwe navyo? Hata Kasa kwa sababu namwabudu Mungu mmoja, hatakuwa tena nyeye. Uwadui, uadui, uwadui. dunia uadui. imekaa kimia. Laiti haya angekuwa anafanya waislamu na hawawezi kufanya hivyo kwa sababu waislamu sio ndawizimu wala hawajafundishwa na dini yao kumlazimisha mtu kuingia katika Uislamu la ikraha fid dini hakuna kulazimishana katika dini Anafikishio ujumbe amekubali heo Allah hajafikia hajakubali basi analazimishwi Hao wanaoingia mamia na maelfu ma katika nchi za Ulaya hivi sasa kutoka Uislamu wa wamefikishio wa jumbe ngine wanafanya risati wenyewe wa tu wakaona ile haki wanaislimu mpaka mpaka mabwanyeni wa kibepari wana sasa maana yake yaslimuna min uh, min dildati katika ngozi zao na waasili wao kama ni waingereza wale piwa ndio wanaislimu kwa kwa fujo zaidi kama ni waamerika waamerika wenyewe hata malatino hata black, wa Amerika wenyewe na ujerumani ndio usiulize mpaka rashiya tu juda wa uislamu haya anafanywa. na dunia imekaa kimya na anadhibiwa haya kwa sababu hana kosa alilofanya hana kwa sababu yeye ni muislamu basi kaanza mchina miaka hii ya karibuni tuna miaka alidia 10 na waislamu waliokongerezana sasa hivi zaidi ya milioni tatu. achilia wale waliowatoa viungo vyao amewafunga anatoa viungo vyao wakiwa hai wanaenda kufanya biashara viungo vya waislamu mabandama mapafu yanatolewa wanaenda kufanya biashara hiyo wanafanya wa china Achijambali watoto wadogo wa Kiislamu walionyanganywa kwa makusudi kutoka katika familia zao kisha wakapelewa katika familia za Kibuda ili wakalazimishwe na kufundishwa itikadi za Kibuda hao ni maelfu kwa malaki kwa mamilioni hayo wanafanya na china miaka hii tuzungumzie habari hizo ni ya miaka hii Kavunja misikiti ya kihistoria yenye miaka zaidi mia saba nyuma. Si mmoja wala simawili. Unakuta eneo ni makaburi ya waislamu lenye historia pevu ameondosha yote chaina hawa. Aliyahudi walldina ashrab. Ma na wale washirikina. Uyahudi na Uovu wa Rudi hauelezekiki juzi tu gasa katupa mabomu kwao Uislamu karibia sinaka. juzi kwa maana ya juzi hatuzungumzi mauaji wanaanza kufanya toka mwaka ni atisa na nane. wakati anaingia katika ardhi ya Filistini akisaidiwa na Waamerika na Waingereza na Wafaransa kwa nguvu la jeshi silaha na fedha kwa idhinisho lilopitishwa na umoja wa mataifa umoja wa mataifa baraza na kishetani duniani UN likapitisha ardhi ya Waislamu wa ha Nguruwe watu wa wajukuu wa Nguruwe na, na na na na na na maana nani na, na, na, kama ndani ya Qur'an toka kipindi hicho mpaka leo ni mauaji tu kwa Waislamu mpaka leo saduria imetaka kimya anakamata kichwa kidogo miaka 20 sita mitano, gerezani na, na bahati nzuri wanafanya kwa kujificha kila wanapotofanya wanapiga picha na wanarusha hao muogopyo yote kwa sababu wanajua dunia ya kibaguti imewapa kura ya yaveto wafanya unachokifanya midali anayefanywa na Muislamu you can do whatever you want to do fanya utakacho basi sama so naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizi al-hadidi ونه ودليل يجيو ودليل سيش تولكوا هيفي ودليلهم بارك الله لي ولكم جميع المسلمين والمسلمات هيا صوت المستغفرين ونجاة التائبين استغفر الله انتم موكلون بالاجاب الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والسلام على مبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا تزون كاتك ايماني عمر الاسلام وسيد كاتك عطوه مبايع ع ودليل na yeye Mwenyezi Mungu ambaye ameshamtuka kwenye Qur'ani. Wa yatsaqafukum yakunu lakum aqdah. Wa yabsitu ilaykum aydihim wa alsinatuhum lisu wadu law Watakufanyeni adui mkubwa sana. Na kutushinda maana dola yetu tukawa hatuwa muhimili wa kuweza kukabiliana nao sababu wana madola makubwa si hatuna dola ya like Kiislamu kuna vijidola dola tu vilivyowekwa ma Vibaraka vikatawalia ardhi ya Uislamu bas lakini dola ya like Kiislamu ilikuwa iliwatikisa na kuhatikisha adabu haiko tena leo Hawali leo leo kwa zaidi kwa waislamu kuliko hata baada ya makafiri bali dola wanatumika kuchafua na kuguruga ardhi tukufu kama ilivyo leo ndani ya Saudi Valentine Day ya juzi ilikuwa ni vurugu ria pale na jidda Wamekwenda kwa wake na vini. Shetani rajim anakaribishwa katika makaribisho makubwa kabisa na huyo al-Khabithi bin Salimani na kumuonga gari new model Lamborghini na makabrasha chungu mzima na mabangi yake. Anajeleza leo ardhi tukufu imeshikia hapo Kwanza katika imani yanayofika umma wa kiislamu hayasemezeki kwa anaefuatilia na mwenye kuumwa na Uislamu wake Ama kwa wapenzi wa Yanga na Simba, Real Madrid na Manchester United haya hayawuhusu kwa sababu yale hangu yanawausu Mtu anaumia lakini anaumwa Uislamu, hata baadiani. Ah. Na kama ambaye na daima yake kuswali basi anachukuli janna. Firdausi ahitajiwa bado pepona na cheka mwenyewe. Naisubiri na peponi sababu ya swala yake Ijumaa. Mm. Malaka Ijumaa nasubiri out Okay. Sawa, subiri. Ya Uislamu hapa binafsi hapati. Firada zingine azimhusu kwa huyo na namna hii hayammuhushi haya wala hayamshughulishi wala hata hana habari naye lakini ule mwenye uchungu na Uislamu yanao mfika Muislamu mmoja moja katika matatu amnusuru kwa nguvu zake au aseme mwisho basi ameshindwa muombe Allah anajua kwamba we unaumizwa na unaumhushu Muislamu lakini huna nguvu ya kumnusuru japo ya mikono yako imenyanyoa Mwenyezi mnusuru nusuru Muislamu watu hawana habari hawana habari lakini akiumia yoyote katika chama cha kidemokrasia rafiki yake mpenziitamouma sana. Na yuko tayari hata kupambana kwa ajili ya ya huyo alio aliumia kwa sababu ya chama cha kidemokrasia cha Tumefikishwa hapa. Kwa hiyo ufika umma wa Uislamu ni mazito. Amerika anauwa kwa upande wake. Russia ana, anajaribu silaha zake mpya katika migongo na damu za Uislamu na mili yao ndani ya Syria. Ni wao nao na wako nyuma yao kuwasaidia ya kumwaga zamu za Uislamu kama ilivyo Irani, Saudi, uturuki na wengine. Yemen kuna mwaka moto. Syria kuna mwaka damu. Palestina kuna mwaka damu. Sasa hivi tunazongunza India. Wakimaliza hapo watasumakia pa Kashmir. Hao wengine wako huko Iraq. Kila kona ni damu ya Uislamu zinamoga kila siku zaidi ya watu eh, eh, zaidi ya watu 60 kidogo kwa average ni Waislamu nao wa wako kila siku kiese ta baada wa tupate wala ya udale leo umpa mwisho mwasho hotuba yangu lazima tuangalie hal solution na uislamu wazoga zungumzi yani wakakosa solution haya mazingira magumu tuliona leo katika ulimwengu wote wa uislamu huu kuna kwingine huko kuna mengine inawezekana kawaida kuna wengine hao wa islamu wanokuadamu zao kuna wengine wanafungwa magerezani ile sababu za mzingi na mengine wa kama hayo yote ni udhalili. Mpaka leo watu wataspine mtu mlevi, mjinga mjinga, mmoja anachukuliwa video, anachana Qur'ani, anamtukana Mungu. Huyaala shetani, atafanya nini? Doma kafiru amefika na kareje hiyo. Na tuona sana hawa. Na mengi mengineyo yanaofika umma wa Kiislamu. Sasa, undhani mpaka pakali? katika imani, haya yote yanafikia kwa sababu moja kubwa nilipokuwepo sipo tulipo sasa alipokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi baada ya kuwa Madina na wale baada ya hapo ili nguvu zabadondoka hao wote wa magharibi wote hao wanajua kwamba siku uislamu akirudi wa akawa na kiongozi wao mmoja chini ya dola moja, moja hatuwawezi na kweli uwezi tuweza amna naweza kama mwana haya hayupo na hatotokea Wakati wa Khilafa Uthmania kulikuwa kuna kaidul jeshi. kijana wa Kiislamu kama miaka 24 hivi ametoa katika jihad akati anarudi Warumi wakapata taarifa kwamba anarudi wapiganaji wake wamechoka sana na wengine ni majeruhi wapiganaji kama 2024 hivi Warumi wakasema le na kuwafuta wale katata wakaja na wanajeshi nne Wale Waislamu wakapata taarifa walimekuja jeshi la nne Sasa tutapeje hisabu ya watu 24 laki nne ni watu wangapi wangapi? Yaani mmoja anapambana na watu wangapi? Utajiongeza. Ile kiongozi wa jeshi la Waislamu kijana mdogo akafikiria tosalim amri sue mateka watu wamechoka lakini watu wamtoa katika viki ya vita nyingine huko wanarudi at least wapumzike tunafanyaje atafikiria samahani islam si maisha yetu ya hapa duniani emman fa emma shahid ataingia kwenye hema lake lililapotoka sana akasimama mbele ya sasa hapa kamba zilizeni mwenye hamu ya kwenda kuona na Mtume Muhammad sawa sana poti sanda wocho alipata asafia arume joeni hasa ukisana mtu kava sana yule anataka arudi akanyopombe kama walipokuwa majisha mkafu Watu 1000 wale wakingiwa watu elfu na Wale uawa katika matawanguzi zaidi ya 7000. Wale uawa katika islamu ni 9000. Wakajofu na dola. Kuna nguvu inawakusanya waislamu pamoja. Hayana ndufania hawa waabudu ngombe hawa. la tungekuwa na dola ya like Kiislamu asingekubutu mtu Ukiangalia wanavouawa ni, ni ni vijana wa kihuni huni tu wazinga wajinga tu na wakamata maimamu na kamata wanaoka Kiislamu wanapiga mpaka wanaua azara na vyombo vinachukua naaskari wanaangalia. Tumefikishwa hapo leo. Kweli Uislamu alikuwa hizo. Saba na lazima tufanye jitihada kwa njia ya kisiasa sahihi Safi yale yotufundisha Mtume Muhammad kurejesha maisha ya Kiislamu na kusomesha tena dola kislamu. ya Kiislamu. Yaki limwengu. Nitakayohukumia maisha ya Uislamu kama ilivyokuwa ilivyotassis Mtume Muhammad tutakaporudi hapo Tukawa tunaheshima hiyo. Hakuna anaweza kutfanyia udhalili wa namna hii. Huni udhalili kupita kiasi. Ya leo mtu ana mwanamdhulumu ana, ana, ana Muislamu, anaji proud kufanya hivyo. Na anachukua media na anaonesha. Mmoja mhindu mmoja juzi Malaysia pale, aliweka video call yake Facebook, yuko hotelini, anakania al-Quran. Tokana na sisi bengi lakini nzuri vijana wa wakasema huyu ni mwandazim. Hata kinamjia kodi huyu jengo hili, wakamfata. Kama ilivyokuwa live anavokanyaga ilikuwa live ipo kwa kushikishwa dap. Uslamu tunataki kufanya jihada ya vazi, kwa maisha ya wake Lakini hali ni mbaya sana. Unaweza kaona kuhusu lakini huyo unaiona anaangamizwa, alafu umekaa hata duo unashindwa kumwombea ndio na udharaja naye peponi. Kune peponi fala ansaba bainakum wa humla. Wala, wala tasaelu. Kutakuwa habari, hamna habari ya natabu. Hakuna. Kama una ndo mjomba sana, shangazi sana, mdogo wangu sana. Ah ah. Kulele cha Mungu tu. Bas. Kwa yatakayekuwa mchagungu kwa aina ya rangi aliyonayo. Ya kwa aina hadhi aliyonayo. Kwa aina ya lugha aliyokuwa nayo. nayo. Midhani ni mchagungu mtafuta naye janna. Sasa vipi huyu adhurumiwe Anyanyache au awe kila aina ya madhila hata dua waislamu wana habari Kondo zangu katika imani tufahamu tunawakati nguvu sana Njoo da kitaka kumdhulumu mwislamu jepeshi tu Jepeshi tu wala hata huviziki cho kuzushia, kuzushia kasumba ya ugaidi basi tutapuliwa aua basi maisha ukiuliza nini maana udaidi haijulikani mpaka kesho yake ila tafsiri na udulikana wa Uislamu imeisha hatukatai kwamba kuna ndani ya Uislamu kuna watu na ufahamu duni wakafanya matukio mabaya je ni wao peke yao hawa na uhuo wa Uislamu kwa aina nzote za silaha yule mtoto mdogo anaye defend ardhi yake ndio anaitwa gai lakini uaskari wa Kiehwadi anaitwa anajidifend. hawa Wahindu wa Budungondo wanao Uislamu tunapozungumza paka sana machafuko yanaendelea, hawa si tatizo. Lakini muislamu kujidefendi kujidifende na dhulma hii, huko ndo takwa gaidi. katika wakati mgumu sana. Na Mungu anasema inyakafukum yakunu lakum aada. Faikushindeni hawa, wakawa wako juu ki utawala na kinguvu hamna dola tena kama mlikuwa nayo mtakufa ninyi waduni sisi kama waislamu hatunabudi wa kuomba dua ndugu zetu molelo katika wakati mgumu lakini tukifanya jitihada kurejesha ile nguvu yetu na haitorejeshwa na mtu mwingine wala kitabu kingine wala hawatokuja malaika itarejeshwa na sisi bishara la kwamba uislamu utarudi katika hadhi yake na nguvu yake hiyo ipo haina saka ndani yake sasa uamini kama muislamu au siamini jukumu lako Kama unavoamini kuna pepo na hujaoona, basi iamini pia kwamba Uislamu utarudi na nguvu yake kama ilivyokuepo, japo hata kama utaoiona, lakini tarudi. Unavoamini habari ya moto, basi iamini na hili kwa sababu ule kwamba itarudi na bishara hiyo kaitoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poni muda wa <tuhunimda> kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba awafanyie nusura na wepesi ndugu zetu وليقو قدساقه من ذاك سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمد وعلى محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alayna maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma nad'uka kama amartana stajib fi اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في اليمن اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في غيور اللهم انصر المسلمين في تنزانيا اللهم انصرنا الله ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم ارمي الظالمين بالظالمين lazimu kila ajaye na shari unayojua yake siri ivunje ya siweze kusimama wanusuru ndugu zetu wa India wanusuru ndugu zetu wa Syria wanusuru ndugu zetu wa Palestina wanusuru waislamu wenzetu walikuwa magerezani kwa dhulma Zahallahu, na tunakuomba ya zalal alikram hakuna mwenye kuombwa isipokueni wewe iunganishe nguvu yetu tudhabitishe katika dini yako tufisha aliyekuwa ni waislamu tupeshaada katika dini yako katika njia yako ya haki allah tujalie kuwa ni pipenzi wa mtume mfanye joro lote kabla ya kufanya kazi ya dhati ya kurejesha maisha ya Kiislamu ili tuweze kusimamisha sheria zako tuweze kusimamisha hukum zako na tuweze kutekeleza suna za mtume wako hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe mwelezi mungu makafiri wako juu yetu kwa nguvu zao lakini wewe uko juu yako kwa sababu wewe ndio umeuwaumba tupe nguvu ya kuadhibiti tupe nusura yako ya allah ya zaljalal wal ikram nad'u ka ya allah Irmi zalimin bil zalimin allahumma inal kafara fawqana bi asbil hakim walakin nafaqahum bi quwwatika ya jabban ya zaljalal wal ikram ya muntakim intaqimhum ya wahidul qahhar tanasarta isa min al فانصرنا منهم يا الله الله نصر موسى من فرعون فانصرنا منهم يا الله الله نصرنا ابراهيم من النار فانصرنا منهم يا الله اللهم ندعوك بعزتك يا واحد الاحد ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلى اللهم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اقيم السلام